Nada, torrionera, ya está. Arratxaleon guztioi, gonekin ero bero irratisaioa antzitabete. Gonekin ero bero antxe eta irratitik ekoizten den irratisaioa. E, gaurkoan gauza bat prestatu ditu egu zuentzako. Le, lehenik eta behin dornaku izango dugu berriak ematen eta gero ba, elkarrizketa egingo diogu berta gazten lumen diri orain gutxi ba, estrenatutako mariposasen elgerro dokumentalaren inguruan. Beraz, euraldi kaskarronekin ze plano bea, ze plano be e, bertari eta dornakuri entzutea baino, ze, bueno, hemen miren eta bio gaude, baino, <laughs> akaso ez da horren interesgarria guen entzutea, ez da, lan miren? Mm H -hmm. Men, bueno, ez baginen arazo teknikoekin hasten zen gure irrat izanen. izan bueno, Go milatzen zaituzteko gurean geratzeko Geratzera, euskaltzen die eszkuntzen dira. Bueno, eta arazo teknikoak medio ba hemen gaude gela ilun batean eta azkenean biak hemendikan ilunpean eingo gaurko irratizaioa. Bai, gajo, eta real. <risa> Ordenajoaren argiarekin gaude. Ba, gela ilunena jolasten bezala. Bueno, eta hori ba, inerak esan bezala gaurkoan irratzaio ge interesgarria dugula. Bueno, badakigu gainera ageroz eta gehiago gure erratxaioa zabeltzen nire Euskal herrian barna. Eta, bueno, ez dugu, ez gara nekatuko errepikatzea, ba, bueno, guk ere zuzenean zuen berri jakin nahi dugula. Eta guk ere, ba, bueno, korre elektronikoa badugu dugu, gonekin abildua jemail.comen. Eta idatzi, mesedez, eta guri asko gustatuko litza jakita jakitea zer pentsatze duzuen, edo iradokizuna baldin maituzue, edo, bueno, zehozer galdetu nahi baldin maituzue, eta... Eta hori gu irekita gaudela, zuen esaportazio guztiei. <risa> Esta, ainera? Bai, gauda, bai direkita. <risa> irekita, gela, iluna, miren. <risa> <risa> bai, eta, bueno, garko guguneekin, gainera, bueno, espero dugun aste honekin, buf, emengo xo-goixo. Kontu zibili, leku guztietan, errepietan, gaur, jentuzela horri ratian ere entzuten, bueno, dena alerta laranjak, alerta, kontu zibiltzeko... Ibaiak e, bai goi gota daudela xa uh -huh. bueno, emendik ere gurego mendioak kontuzibilzeko errepidetan Bai, bai, bai, eta probeste ah? beste goza batzuk egiteko, eh? Gile, yunetan egoteko Tuz, tuz, ta bueno, ba, noizean noize mein, ilabetean mein, ba, oitura egun bezala, dornaku daukagu telefonan bezaldean berri mordoska batekin, eta bueno, ba, bergaurkoan zer prestatu digun dornakuan dereñoak. Kaixo, dornaku. Bai, kaixo, kaixo. Zer moduguz? Ondo, tazek. Ondo, onda, ben gau, de? Gela <laughs> Bai, justo estudian, argia ez dabil. Ah, Gauza kolaz. Baina, egertetik ez da nahi zenbeizak. Baina, esan dugu, ezin bueno. isilik egon, edo? <risa> <risa> Eta, zer da. berri dakarkibuzu? Bai, eh, Gaurko ingo dugu dugu, zizat, la popurri moduko bat eh, berri ez berri inguruan. Deketa askotane, hori zan duguna, bestala askotane, zailaden berri honaz topatza, ba, berri honen eta txarren arteko nazketa bat edo, ekarri dutut orkuan. Eta, bueno, ba, ziko naiz, e, 20 minuto segun kaliko titular batekin, hemen ezakendu una asistente entalde johua, zoreztu diga, pozer irresistible para sukcese. Hau da, langilo batek edo entiztabate ba, beret e, jefeak edo naguziak bota egin duen e, ba, beretako erakargarria zelako eta ba, neskanek bere, bere naguzio oia edo de, da denun txatu e, jelatu egin duen, eta honek, e, zuen eta gizten honek barguetatuz duena izan zen, beretako ba, erakargarria egia irean eta hori dela eta ba, bakalde batuzuela langile hau. E, eta hori... Azkenean, argudi horrekin, bat norbaite solatzeko aukera, malago gaur egon, neto eta bezke gontzasko zelatzeko, jiru ba, ba, ez. gainera, mo, irakurri zeren dornako lantxukun egiten du, eta berriak bihaltze izkiu ere, lehenagoetik badakigu zertaz ari garen, eta arri dena da ez, hori legeak hori babestu izatea eta arrazoia ematea gizonezkoari eta gainera e, esan dituen esaldiak ezaki ez. niri ne, atentzia deitu ninduena izan zen esatentzla fer e, etxean Ferrari bat izatea bezala dela eta karo. Eta ez erabiltzea eh? zin erai da. benetan no. ma, bueno, hau da berri berritxtxar txar, baino txretako bat zeren azkenean da emakumea bi ez da baltzalde batetik. koso ere bizihar izan du Suposatzen dut ez, tipuak azteleeraz izanen dio bere gogoak, eta gero gainera bota irendu lanetik, bere errua izango alitzu ez dela. Mm? Bueno, argutatzen du, arropa e, begatu ba, egia zuela, edo arropa erakargarri uhum. egia, aramaten zuela. Ez, argutian moduan. Ozan du, bueno, baina berritxarrekin hasi ez ezta? Bueno, hau gehiagala pikante-pikante, ez da, eramakun bat emazion erantzun ere, eta nik ezakitzen puntura bueno, e, aztenan, e, Komorreko erantzun zuen edo, eta abira, ma, lepozituare atera batzio txugu. Uh -huh. bueno, ba, Jarreitzen e, deste berriekin, e, baika beste berri bat, astaldi atera dene, izan da, ba, apesta italiano batek, elizako atean, kartel bat jarri zuela, ba, e, genero bortzizteria, genero bortzizteria zexista dene errudun moduan, emokumeak jarri eta bere argudion artean bueno ba saten du arjonaldean emakumeak ez dugula gure papera betetzen, ba gizona kurditua diten ditugula, etxean ez dela, ba gizonak behar duten guztia eskaintzeko eta eta bueno ba hori e, e, gizone astagiri pilla ba, franco araietan hon ziteken eta baita komentari gustandako ez zer den de chat ina Gabriela, un um, hanaria hor para abuela, baztertuak eta eta abandonatuak da dela, era guztiaren urduna, nozi emakumea eno eta bizela dela, eta, errodona, nosti, ba, dela, eta, dela, eta ba, ba, aie direla, aien e, bortz duten bortzikeriaren e, ba eragileak, eh? Eta um, ba hori, ehm um, rangera Odira ba, goberria kaldera uzteitzen da e, hau. Eh, ba data familia horietan. Mm -hmm. e, eta ba monumenta bueno, horren aurrean erantzun handia izan da Italian ere, ba, Mario Monti berak ba askatu delako ze bestitu hitza hau. Eh, zuen eta, eta gainera makumeak ere ba erantzun, e, irmoa egin dute horren aurrean eta bueno gustandenek polakoa reprogradoen aurrean dagoeneko berantsuna ba, ba, oso sensitibitate dago eta segituan faltu eh, egiten du gizarteak eta gainda horren aurrean beran dago ikusten bad da beste berriak auintere ekonomian sinetan erakusten eh, eh, da ehkatean ba Joan Mario Montiqueskatu moduan ba biztan batezame ke bere ah, ofizialo utidu Eta, e, eta, bueno, ezetan duna da, gero ez dakite barkamenak edo eskatu dituen, e, oh, du hemen ditan, no komentatzen. Nean, bueno, ez, azkenan dizan honek, e, ba, atzera egin duela, eta, bueno, ez dakite kargotigu, gero barkamenak horre ez dakit bere kristautasunan balut ezkion egot, eh? Baian bai, hori beste berri bat, berri berre bagazio ezaz. No lagizu nonen komentarioak, baina gero bai, erantzun bat egon dela. Bueno, bueno. Ez da gero komentatu rik. Entutako no Bai, bai, bai, entonces itubo bai dorna. E, vale. <risas> este, mi interferencia que ta. eta bueno, ez da gikomentatzeko ez hori dutzu, Mikel haiteko dut. Garraidu, garraidu. Vale, vale. Osseguitu gozula. Bueno, va ba, eh jarraituko lurraz eh Elizarekin, eh berakitze moduanena e, eta eh botere alduzole ematen duen hori jarraitzen du eta orn aurrean e, kontra egiteko asmoarekin ere, ba e, bertan zenbait e, aktibista ama kome ke va ba, va ba, Aita Santua Angelu Santuaren zuen bidartean, ba tipitan edo tipiak agerian agertu dira plaza erdian eta bueno, ba, hauek, e, ba, bertan berdan orkutza ni badik astuten, eh dei engan sin estando uedo, ultrating e, eta, um, eta bueno, haien alguien me dugu jainko baten sinisten, baizik eta ba bueno, zela jinan kontabamo explorar en aldeko edo eskubideak alarrikartzeko bidea izan da, ez? Eta hor e, eran Zomentuan nizan da, ba, karabinieriak emakume hauek zilipuan atxilotu dituzte, arrezpata dama dituzte, eta bitartean ondoan zegoen en, emakume batek, ba, zuek jauruak zarete horiukatzen azizale, atertarekin jocen ziten bizartean. Beraz, horre egungo eroia dugu, emakume kristagori. Eta, bueno, ba, horre bideo audio txiki bat, gitaridut, ez dakit eh, ahazudu zueniz. Vaya, vaya, me he hecho el cago. Entonces te ganas eso? Bueno, que es el cacofonía. Es más prendo de arco, ya estoy picando coña. Bueno, la burra de esta... A ver, a ver. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Eternago. Amengo. Jude. Pero huti kaepondo de hacerla. Spotify, he dugu eta y ta. teknika Ez tener estas técnicas de labure fuerte, amén. Ay, amor, qué mal destino. Mañana en mayo, trompetar y cabe. <risa> bueno, esa vecina, se dedim la aria, aria, eccola. Questo la eh nescabe Ucrania ¿es? Eh? Regatic <risa> <risa> Da, ez dugu ulertzen, ez dugu ez zelugulertzen. Ba, gero zaten duenean eh, atxuak hori eh, boitze, izol <laughs> dia, bolo, beri gulertzen da. Zerre zaten du horretzea? E, que zoiz el diablo. Eta bianovam. Eta fondoan papa entzaten da, ez? bere angelusa botatzen. Hori, hori. Fondoan egitastan duen entzaten da, horren nozpean eh, makumaren odua barraztakaran baten ari bai tira. Eta horren nozpean Eh, año, nah, no? emakume la en zuek va bat. to ayudar usted de abrua. manifestaldi bat egontzen, ¿es? Parísen usted. Bai, la verdad que en azken día de San Gerardo Sato no eh en el día bueno, oroar baita, baleku Europaan baita, keinoro munduko leku desa. Eta, egin bat, eksidentalean, e, ezpagaila, ba, ezpagaila handagoen kontua da ez, gehien ezkontza, ez eta, eta, bueno, bau ekin txagutera batik dute, eta, bat, zonan diak aukidu, ez, e, ekin txagunek. E, Azte bezperan, e, Parixen izu arrezko manifestalia gintzen, ezkontzauen kontra, ez, hain zuzen, eta, bueno, esan bera da, ikaragarri esan dela, ez, ba, jendetza bilduz dela Parisen. Men, Europako iraultzaien herri horretan. <laughs> Ez? <laughs> <laughs> eta... Grazia, vale, iraulta zeroz di, korro ditu ziren. Bai, bai. Agerian utzi dute, bai hori aspaldean gadu zutela. <laughs> Ez, baina, bueno, ba, ikaragarra izan zela bezperako manifestaldi da Parixen barna, eta, bueno, ba, dirudi horren arira edo, ba, neskagoek ere ekintza eta, ba, erabaki zutela edo. Hortxe no. Batikanoan. Ondo, hondo dagoa. <laughs> Eta, zerbait zeiago dornak uedo? Ez ez, ez ez bat egin. Ego dut erantik, berrizaren batu beste. Bueno, etarte bat uzan bat iaxute. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Orduan esateare, bai, bai, bai, izaren beste artegi bat erakutiz, bai, moarekin, ba, titular bat ere, bai, zela, publikoa egunkarian, zeinetan itan ahizatzen ben. Ba, e, ba, e, a gripea edo delako hain ezaguna izan zen gripea horren kontrako txerto txertoaren, e, ba, txertoaren kontrako borrokan, irigitzen e, e, monja bat, eta e, orain ere ba, papilomaren kontrako e, txertoaren e, ba, inguruan ezkabai sortu du ba, e, biztan ere bueno, ba, dakikon moduan horre interese jaken batu inguruan zabaltzun diren txertoa dira eta, bueno, ba, monja honek horren kontrako lanean e, dabil. Eta, hori, ba, eskartzen du aurrentzako eskartzen den e, Patrikomaren kontrako kertoa, zentzea ba, eskartzen du, e, Teresa Forkale, ziteneko monjak, eta e, berakarraten duen araberea, bazdu lan jongo zentzurikan, orrlako zertuak ezartzen ibiltzea ba telako ba, edo e, mamu horien e, kontra azgotan ba farmakotiken interesi begira egiten baitira ez. Ordan hori e, e, proposamena edo ba, bada e, e, de la este bakarrikan de de ezita eta baita bestelakoak ere ez bestelako proposamena que lo hubiera beste parte debatue taquito Eta, bueno, bengo elizaren alditik berri onbat, ez? Bai, elizarekin gaizki hasi eta, bueno, baintzat ez, badaudela, bueno, badaudela jakin badakigu, badaudela ahotx kritikoak ez, baina baintzat publikoa egiten dena edo minimoki ahotx kritiko hau, ba, bazabaldu egiten da, eta gainera, bueno, ez da lehenengo aldia emakumea hau ahotxa, altsatu eta kritikotasunez hitz e, egiten duena eta, bueno, behintzatez, uh -huh. badago, argi, erdi, argi maraina marainiagusti hortan, mm. gaixua, daiko no. lan. <laughs> eta, bueno, orain e, listalde batera utzita, e, beste berri bat, listateke e, ba, interekonomian e, topatu ba ere, eta hemen e, aipatzen da, onben, e, zirian, bueno, e, interekonomiak titularrak aipatzeko dituen modu... ere, ba, bere beren modu eta bueno, bere titularran aipatzen du eh Eskocia desarrolla una aplicación para que las mujeres dejen de beber. Ahora, emakumezkoek edateari utzi eta yo tengo eh, Eskozia que va ba, eh aplikazio bat eh, sortu edo garatu duela. Ja, comen que cosa irúne. No, va izan au Drinking Mirror eh au va eh, ba, de la campaña bat edo eta bertan ematen duten aukera bat, dazuk zure datuak edo zure alkohol kontsumo aitura jarries gero ba, hau, eta bi argazki bat e, igo ez gero ba, argazki hortan irakurtzen dituzte ba e, denborak e, pasago la denboraka ordez egin hala que nolako itxura hartuko duzun ba kontsumori mantendu ez gero Eta hori, ba, diruginez, iztenean e, emakumei giratutako e, proiektu aduan zampainia da. Eta, eta ez dakit, kuriosu e, da, dindola, e, askotan edo, orokorrean edo geginetan, ba, gizun ezkoen e, e, alkoholizuma bizaten den, ba, e, kasu askotan arazko askoren erantzule, eta kasu honetan, ba, emakumei iztenean giratua ba, dago, egin Ez da git dene, ba, referentzia egiten diolako edo ze, baina, e, bueno, hau, interekonomia eren ditularra. Bueno. Eta horren, ozean handura, ikusten dugun beste... Apart, errada ferratxera. Antzarrak ferratxera. Hona, <risa> modu ez, benetan horrelako berriak entzu berrizatea bimila amairuan, ez? Oza, du, bueno, esan dituzu nia gehienak, egia da, daukala... Ia ja, guztiagun ez dakit honen eh, aurrean ere emakumeak hau txaltxatu duten, baietz espero, baina, bueno, aman komunian bada ez, holako erantzuna badagoela goela emakumeen aldetik, hori positibotzat joal dugula, anion besterak dira, benetan martzianadak. Ez, e. ez du, ez du zentzurik. E. Mm. Bai, benera, horre berriau irakuzten duzun eh, dagoentere ekonomian, eta gainera, gero, eh, um, el país en Bertan de este titular bat da, una conductora ebria circulaba con tres niños pequeños en el coche por Zaragoza. Eh, ez da gimilte erre de duen hori em, emajeten du e, nada, ema comienzkoa e, que ba, aurreko txant zituela, e, ba ba mozkorra fijohala bidaten, eh? Eta eh zan bat zen mozkorra rapatuko Errezidean eta justo ba dirudien ema comienzkoa den eta gani da, idu zemala bat zituen, bat berbara horretak ikainizango da, ere, zela izango makumaguerra, ez da bere dipote hartzeko denbora, aurrekin bueltak adik gibarkozun, eta nixerrakit, baina eta el paizen hartzeko derri bat moduan eh, agertzen da, hori, ba... Ongi ez dago ez da, ez, baina... Baina, bueno, igual, egitek, oza, sea, da zuke zutzen, ez dakit hori eh, relevantzia no, daukan, holako, balbiste bat izateko. Bai, ba, el paizen balbiste bat, en eh, modu Ba, bai, bai. Horre, hori guztien da, ze, ze, ze goa dagoen benetan garrantzitsua dena izkutatu eta pontzakeriak ateratzeko. Bueno, eta gauza askoia gaitu zornak, guztien moraia gainera erortzen naiz zegu. Zagit. Ez, guztu emigian ere titularrak dukatu dut. Bueno, mendik igual pixkat bakarrik eh, komentatza dena, aurreko astean itzen genuelako, indiako egorari buruz, ba, eta bueno, malez bari, ere, informatza dena bastantan berri ere beste eh, bortxak, bi bortxak eta direla trenean, bat trenean, uh -huh. eta beste a, autobusean, berri ere Eta, bueno, bai, eztakik. Egoera, ikaragarri Ba oso larri dagoelan, eta, bueno, pff, ba, ba onaitzein bueno, genuen ez, lehen gastean, baina ez dakit, ez honek elertuko, elertarazteko indentzia duen, edo Bueno, erantzunak ere matenari dira indian baina, baina, bueno, badirudi ba, ikaragarria dela angertatzen nahi dena. Bai, ja, jasa ingaitza da, ogei minuturu emakume bat bortxatzea. Bai. Edo zein espazioan, edo edozein... Eta hori ez, bai, patzen duguna, espazio publikoetan gainera, gimna ezinguratuak, mm -hmm. egun argiz, eta, bueno, ba, bueno, mm -hmm. ba, horren ere jarretuko gula. Higituzte, eh, eh, ba, goiak edo, zoik, emakomentzako, eh, ba, dirudien ez, bortxaketak ekiditeko, baina azkenan esparru publikoa banatzean, ezakitzebuntura ino ere, ba, arazoa areagotu baiteken. Ba, bueno, no, ba, horrekin, no. berri... Triste triste regin elitzen gara, baina bueno, ba, bai kaste bat zura arte dornako eta mil esker beti bezala. Eta jakie hasieran ez dizugen jarri, barentxe jarriko dizu zure kuina polita, bale. Ai, bale. Bueno, okay. mil esker onak go. No, ba, karikazko. Jo. There will be Dorna Koreneskutik emakumeok eta they both go In the glory of this spring You can hear the Bahamas sing Whoa Are you as big as i eh, aldaketa egingo duguz hasieran eh, bueno, eh, esan ditzuegu non moduan telefonaren bestaldean berta Gaztelumendi izango dugu. <coughs> ta eh, ez bakarrik bere ahotsa izango dugu mintzagai beste haaseei ahots ere izango ditugulako tarte hontan haaseeiots dokumental batean bildu dituenak eh, violentzia ezberineak eh, pairatu dituzten ahotsak edo eh ez, baino horren inguruko ausnarketa egin dutenak, 15 emakume eta gizonezko bat eta beno ba, <coughs> irunen e, jaiotako kazetaria hau ez da bakarrik ezaguna eh egin duen lan honengatikan, leno ere ba moduan ibiltzen zen ETB'en eta hau da e, bere lehenengo lana zuzendari Gisa, e, zinemaldian estreinatu zen, Kristo arrera txukuna eta, bueno, ba, guztia salduta eta jendeak konten. Atera zen, gero emanaldi ezberdinak ematen ari ditu Euskal Herrian zehar, irunen ere eta ondarribian ere, bueno, hemen gugidakigunez, e, aukera izan zuen eta pase ezberdinetan ere <coughs> arrera txukuna izan zuen. Gai zaia, polita, hartu duena e, kazetari, Kazetari hau, baina, bueno, be, zein hobe, baina kontatzeko, ez? Bai, eta, ba, bueno, nola bere lan honen ibilbidean zer ba nola juntzaion eta nola egin duen prozesua kontatzeko. Eta horretxeatiko, hemen txokiko, hemen dik, minutu gutxera barrua. Hori da, bera tu trompetak entzuten. ...tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on the single grain of sand which floats in the Isle of Bahamut like a moat of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish... Some think it's a nude all we know is that the lonely beholder floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye Bueno, eh Berta gurera Izkergaskoa. <laughs> bueno, ko ta sai go bañamentze zaude. <laughs> <Madre. laughs> eta bueno, ba, zerekin eh errementan jarri baina lehen pixka piskata orkezpen txiki bat egin dugu, ba bueno, orain azken urte honetan edo bueno, azken iyi bet hautetan orkeztenaizaren lanaren inguruan mariposasen el hierro. Eta bueno, ba horren inguruan zurekin hitz egiteko, ba gogo da geneukan eta ba, jendeak pixka gehiago jakin dezan, aipatu dugu ba hori izugarrizko harrera eki duela lan honek, ezinemaldian orkestuzenuenak. Baia, bueno, pixkat e, asteko edo ba nolatan sortzen zaizun ideia edo nondik nondik sartu zaizugogo hau. Bueno, Elias Arisanzan eh en cargo bat, eh fin elkarte batena eta bere hile behitu zeaten, izaskun mojok eta arantza madariak, eta blanteatu zeaten emakumea tapakearen ingurua zein ezutela dokumental bat. Eta, bueno, ba, nirekin kontatu ezutela, ahiak nola ikusten duen ideiat, horren hasin nintzen pentsiatzen, hasin nintzen geroia izazten, eta horrela sortu zen, ez? Ez gauza bat nik buruan neukan proiektu bat, ezik, ez zik eta kanpotik han ez horrezan ideiak, gauk on, oso gustu ega gustokoa izan nuntan, eta berela gila burro nintzen, ez? Eta hori gaia oso zabalazan, emakumeak eta pakea, baina bai hemen inguruan Euskal Herrian. Eta bueno, horriekin nian, horrela <risa> Bai, eta beno, ba, prozesu akaso luzea edo izan da, eta filmean agertzen diren e, emakume, bueno, eta parte hartzaile guztiak presta agertu dira parte hartzeko aseratik, edo gai delikatua adenez kostatu egin zitzaizun. Ez, egia esan, e, batek bakarrik emantzian ez ezkoa. Nintu guztiai, nahkumezko guztia, huel, iplandiatu, nien egan gondik e, gondatzikoan proiektua, zeren inguruan da zeintzok egin nartu bat zuten parte, ba, ba bere ala bai ezko emantzeaten, eta egia esan, ba, bueno, oso esku izan dia, oso elkarrezketa, ezakit, ez bakarrekin timoak, ezakitak sakunak eman dituzte hor ba, bueno, filmean agertzen dena bat, tarte batez, ba, pentsatuko duzu, asko ba, bueno, ze bogoeta eta elkarzita luzeak izan dira gero hortikan e, montajea hituko. Ba, ikorte txiki bat ez, ez azkenean agertzen dena hor. Hoxe, bai, beti gerratu ditu ez. Mm -hmm. Eta hori da, e, bueno, esan dugulaen ama bost temakume eta gizomatek parte hartzen dute, elkarrezketa nagoetan. Ez dakit, eh, esan duzu, bueno, enkargu bat izan zela hasiera batean, eh, lan hau egiteko, eh, zuk ere pertsona hongana jotzera orduan zure erabakia izan da, ze pertsona okeratuz, eirizpidaren eh, bat eh, hartu duzu, edo eta ba, ere hasieratik esan zidut den, bueno, bon, pertsona konkretu batzuk agertu barra zirela. Ez, egia zena askatazun oso segindultan, ez? Lehenko gauza gaina oso gaierekia zan, esan izudan bezala, eta, bueno... Nondik heldu izan zen lehenengo kontua, ez. Ba, bueno, nik planteatunan, ba, emakumeak eta pakearen inguruan, ba, eskola herrian hitorik ez. No, ba, eto esateko, ba, mundu zabalera jotzan balzu, ba, ez dakit Argentinan, ba, ba, ba e, plaza, a, bu, las aboros, la plaza de mayo, doaz nades, la plaza de mayo, hoiek, nontu batean, bakatazka horretan, a, arte hartu zutenian hori nintzuten nola baitere e, afektatu eta beste nora gide bat hartu zingatazka horrek. Ez? Nola, ez dut esateko mundua jakintzion desagertuatza dela eta hori munduak, azabela, munduak ba, bere eskuma hartu gozun. Baina euskal herriam ba, bueno, hau hau txak, ba, zegun oso importanti izan zen, ezken zinak bueno, lortu zen ba, berdinen nintzikoa gutxen ezko akordia lortzea, eta nik uste hori azu marretzeko dela. Ez? baitola gauza oso determinante bat, edo oso nagusi bat nondik entzeko ez baino pentsatu nun bat zaudela bai historia bakarkako historiak edo kolektibo txikiko historiak benetan bat eta justiziako bideak erakusten zituztenak ez eta orrun ba bueno horri horri bueltaka eman ez pentsatzen nun ba bueno eh biktima fisandoa komakume batzuk 2000 bat bai zeultzatela ez e, berri horrakorik gertatu ez edin, horrelako ba, borrokan edo bidea markatuz ez. Eta alor, edo violentzia ez berri ez. Hortan ere, ba, biolentzia, e, opakia zitze hituko, itzin berra dago biolentzia ez. Eta hori bai bat zehola, ba, etze hola biolentzia bakarra, ez da hola bakarrik Euskal Herrian motibazio politikoko violentzia bakarrik, maizta ba, oso nagusia izan, baizik eta beste biolentzia batzuk gaudek gure gizartean ez. Eta eragiten dituz zainak, Eta hori benetan baki iraunkorra nahi badugu biogintzea guzti, oien kontrajo behar dut, hoien desagarpena izango ditzateke bakiori osatzeaz. Horru, ba, bueno, hortikan hasi zen kontua, eta hortikan hasi zen, e, ba, bueno, pixate izen zerrandak sortzea, eta bar, izan berre dago, askatasun osoa izan betela, aportazioak izan, izan dira, baina izan dira oso, oso libre ditu naizela zela, ba, bueno, e, nahi dutera egiteko. Bari esaten zuen ez, biolentzia ezberdinak dituzten emakumeak bat egin agertzen gertzen baina hori azkenen denak, haman ba, komunean baldin mauditzea zerrez, igual hori da, ez, ba, biktima edo biolentzia horren inguruan mugitu diren emakumeak direla? Hori da, eta batez ere jarrera berezibat hartu dutenak, ez da, bere dolual e, egin dutena da eraldatu dutrazfarmatu indarrean, ez, A, urratutako eskubide horren kontra jotzeko, ez, Bueno, es marcatu gaiskizanete, eh? escuide horren contra jotzeko ez, urraketa horren contra jotzeko ez. Oida monkumorean dutena, nik zuten... E, hori da, ez da, genetxako askotan izanetena ez, eroien kontua dela horrelako gautza bat egitea. Nik ez dut uste, biktimi horrelako gautzarik eskatu genezaiakinik, ez ta inun inora, eta ez dokat ez zertan horrelakorekin beharrekin. baino prozizagenten makume hauekin indute, eta horregatik genetxako birabereziak, horregatik induten bak eta justiziazko bideak, eta horregatik dira eroiak ez. Hor, eh, elkarrezketaren batean ostotentuten izula ez, piskat eh, dokumentalaren izena ere piskat horrekin lotzuzula ez, mariposasen el gerro, baina ba, tximeletak azkenean igual eh, fragilidadearen irudi edo izan daitezkela, baina guztiz kontrakoa direla ez, ba, eraldatzeko eta transformatzeko gaitasun hori dutela, eta ez diela gu guzti dugun bezain, ahulak edo, ez, eta emakume oiekin ba, piskat. Bai, hortikan dihoa kontua ez, batez bueno, ba, ere tximeletak, Bueno, no, batez ere ez, tximiletak omen dira da, bueno, ezagutzen den, ba, animalia bakarra ADN-a e, bere bizitzaren zehar eraldatuleakena ez. Tanik uste eta ADN-a eraldatzea oso eraldaketa edo transformazio sakona dela. Da, emakumea duk duten transformazioa bere bizitzan oso, oso sakona da. Eta hor horregatik norregatik hola. Eta pentsatzen, e, e, bueno, hasiera bat. batean akaso proiektua buruan zenukean eta egin eta gero, zein esango zenuke izan dela sorpresarik handiena edo. Sorpresaik handiena sí izan, izan den. Bueno, eh e, ez zerbait txenuena espero edo. Ba, hie izan estaka ez turla duan morlako sentsaziorik ez eztaik geratu den ez her espero es muenatas. Bakarrik izan da dutena da, ba, bueno, oso azkar izan dela dan, eta oso gogorra izan dela tarteka. Zetxe ba, bueno, ba, bateako egin egun barzulako, pentsatu bonerako gero donosteako zinimaldien hortestea, eta runor EPE bat zoden, eta EPE diteko, horietara egizteko, bat, bat, bat, hori bat, bat, ez? Baina, hola, ez dakit buruan beste zer, korla, ez dakit, impactatu una hoena, edo espero ez nuena e, izan ez dena, edo bat. Eta bueno, eh Maria, gara gaia korapillatua tokatu saizuna tratatza dena, baina ezakit, bueno, helburua eh, ondorio batzuk ateratzen den ere, ezakitu uk atera dituzun alkilan egin non baina bueno, bagetazka edo violentzia ere ezberdinetan esberdinetan egondako emakumeak ikusten dira. Zuk uste duzu emakumeak bereziki egin egula horrelako gatazketan ekarpen berezi bat gakoa izan gaitezkeela zen mai gauzeta dago. Eta, emakumezkiot gai zango gehan... Bai, doblertu. edo lako, bueno, bat gatazka, edo violentzia jarduera ezberdinetan bizitako emakumeak ezagutu dituzu, elkarrezketatu dituzu, hortik e, ondorioren bat ateratzen da, edo emakumeok badugu paper berezi bat gatazketan, edo esan beharreko zerbai berezia, edo gure hotsa berezia da. Zuma ikasuta. Hombre, nik uste gure abotxa berezia da guztion abotxa berezia delako, kolektibo guztiena, elo pertsona indiudea guztiena berezia delako, ez? Eta nizka hortan mozitzen gialako. Hombre, nik em, maku batek esaten eh, duen bezala firmean, ba, ez dut uste guk gauzako beto edo kerra egiten dugunik. Baina, bai nik uste, gure ekarpena, nakonezko ekarpena, izan laikela batzutan ezberdinaz. Zergatik, ma bonon, guk e, mundua dagoen bezala bitan manatuta, oda lan produktiboat eta erra artean edo lan publikoa dena edo arlo publikoa eta arlo privatuan artean emakumezkoak ba, kokatzen gaitu uste, eta kokatu gara arlo pribatuan ez? Eta nik uste, e, edozein erabaki sisteman edo antolaketa sisteman hori iztenla kontutan hartzen, ez? guk e, tradizioz tokatu zaigun Ba, sekso genero banaketa hori izan den nahinean, jokatu zegun ba, ba, e, zainzailen paper hori, ba, e, e, eremu hori mundu par, munduaren parte hori ez dela kontutan. Ezaten nik ez ezaten munduaren parte hori dago kigunik. Bez, eta munduan ez dela parte hori eta ezin esko dela mundua osatu hori ez dago Eta beti gertatzen daba, bueno, e, eragakia ondietatik aparte, edo ezakit, ekonomilariek nekez part e, kontutan hartzen dute, ba, errealitate hori, ezakiton ondo espiradona izan. Bai, bai, oso ondo. Gainera, bueno, gure entzulean gustut, piskat formatuta badaudela dela ez guztionekin, eta diskurtxo patriarkal edo, edo antipatriarkal honekin, no seke, bai, bai, ondo, <hazitza> ondo lertu da. Bueno, eta eh, komentatzen eginen hemen eh, Ba, eh, bueno, esan duzu epeak zenituela balea. eta hola, ez dakit, eh, akaso, eh zerbait eh, bota duzu faltan, zerbait gehiago geituko zenuke edo Ah, besutuzu filmean. Bai. Bueno, ba, bi, bai, e, jo, dena da, ba, la, guztiak, izol, eh jo, gerratzenena da violentzia ez hitzeitekoan da, ez daudela violentzia guztia disolatu ez. Violentzia gehiago daude mundu onta, ez, pa, ba, violentsia da ba, guk oso adibide gertuko daukagu, irunda onda radikolardeak, adibidez, hori egiten den violentsia, edo bezetik han ere ezakit erliojioek irregioaren inguruan sortzen den violentsia, edo adibidez eziketan, paskotan entzondut gu denunziatzen, bai praindik eta monjake mandako tratuak estudianteik, gabar, zeit munduan zehar, e, eta gure gizartean, Geren festebada da, ni mundu, bueno, ezin gustietas hitze egin, eh? Bai, ez, Ai, ez baina, berbada hasiera ba, txian bukatuko. Bai. Maianbano, orrelako gauzak eta gero ba bueno, azkarri ba, izanik ba batzukan hartu izan ditut, pregalak eh, batzuk, ba, oso ezagut, oso azkarri eta gero igual ba, gogoz atzera emango nuken balerri sarebeste mold batean egin. Baina gustu kausoiek bete gertatzen diela, ez? Azkenian ez dakizu ba, noiz Amaitu eta nola amaitu, ez? beti jardungo zineke aldaketak egiten, eksperimentatzen, ez? Ez? lanarekin eta amaiare eman gabe, baina mura. Hori bai, behin nikusunean lehenengo montajia, bai, gen gusta beliturin zen, hori izan, ba, esan nahi nuena, ez, dutxionez, eta oso eo modo efectivoan egin deten edo ez baina bueno, pentsat hori esan da inun eta horrekin bueno, la zaileintzan. Me gusta de go baietz eta bueno, hori iputu du hasieran emaitza beintzat gustokoa izan da argi dago hori zinemalean aurkeztu zenuten e... Vale, ba, lengo filmetarikoa izan zen sarrerak agortu egin tienak, ogoratzen dut, zeni hoietakoak mm -hmm. gabe gelditzen aitako izan hitzen. Mañana no me mene guka iputu hemen eh, guk goremen, gure eskualdean, ba bai, Irunenetan da arriben ikusteko aukera izan dela ere, jende mordoa jonda eta bueno, ez dakitzen den nen zure sentsazioa, gu kanputik ikusi guna jeneria asko gustatu eintzaio filma, ez dakitzuk nola bizi izan duzun. Arrera hori. Levalegratzen daizu urla esatie, ba, haiz, berla, esatia, ba bueno, be, nik, beti oso eh, ez da gut ikusten ditut edo jo naizenetan izanetan eman aldietara ta horren zaiz gai oso ondo valoratzeko, ba zenbateraino gustatu den edo zenbateraino zen gustatu, ez? Zatiket, bueno, ez da gut hori horretan murdutzen agotu ez daukat distantziarik. Baina mundu, bueno, begetarri txateniate baiets ondo agola ta handi interesatu zaiola ta gustatu zaiola ta bad, ba bai, no jasoetela hori bai esut dituz neitzako saila distantziari arte. Bai, bueno, nizun ni, eh, aipatu, bueno, modu pertsonalean asko asko gustatu zait bai, oza, nola dagoen plante, planteatua, oza, eta gero baita ere, ez dakit eh, nor, nor lagundu zaituen edo bueno, e, igual ta, taldelana izan entzen akaso baino estetika ere, dokumentalaren estetika oso oso oso, oso politada. Bueno, horre, moski orre, orre ontzien eh Victor eta Anuska eh argazki laditzaren arduradun baina bueno niki bai neukan hasira-hasiatik ba mit, e, bat eta zan ba bueno harremanetan lehengo gauza izan zan ba merkatua ez pentsako merkatu bat, harremanak sortzen den toki natural bat edo negoziozerako toki natural bat Mm, erabakiak hartzeko, elkartukatzeko tabar ez, ta hor, mer merkatu batean gautzak hartatzen nahi nuen, hori eh. izan gollitzateke, ba bueno, zirniak, e, ba momentu igun batetik argitasunera abiatzen den betzela merkatua da argitutasuna, ez? Bezetekan, nik izlatu nahi nuen, ba, sufrimendua eta mina, ba, hor e, erredia aten, ez? Azken nian, ba, dauden burlijak, sufrimendua, ikin eta zua, sua polimesemiko ezabeik babonor gain ba, gutan nahi pixat dago ba, no eh pasatakoa sustitutakoa hor kokatzea gero renak bueno beti gustatu sentzaiziet eta ordun aldea atera besea ba bueno ba hor netzako san dafora ba, hori la, bizitzak iten gula, ez, bestea, ba bizitzak aurria ta haitzen diten dula ez aldea diostea bagoa zela mugimendori ez tenian, ta asken tenian taichasoasan taichaso asko oso Guzti doku dertzen dugu, ba, bueno, egu, esperantzaren eremu bat ez zela, ez, haur bukatzeaz. Da, hor, bono, hor nik okatu mitun, eta bezetik han ere, ba, itxasuraldu baino lehen, ba, bilboko dena adena, hor, ba, daude, ba, grua, ez dakit miratxu netu e, grua oiek, eta hor berriz ere burria, eta bueno, hor netzako ere simbologiasko ez, hor, hor, miltoki horiek onkeratu dutun, eta gira san, gero, Viktor Reketa, nuzkaz, ba, bueno, nik uste, eta oso lan dute argaskerekin eta ondo jaso dute nik. Ba bueno, eh, mainituen ezentzazio hioek ere uste... claro, zuretzat ere, e... arlo profesionalean aldaketa, ez? O sea, espazioak sortu, espazioetatik berriak eman ordez. Claro, zure lehenengo esperientzia esperientzia da. Su cenariu, su ez? Zenolako vai, vai, aldaketa suposatzen du? Bueno, ba, alaketa esak hona da, zaskin fina, herreportaiak gira, komile gartean, eta pilo egite matu, ez, bazoaztoki batean, bazoazkari, hitxoa zerdu batean, zelzak egiten, ba, bueno, ba, ez dakite, tate batean, ez? Hemen, ba, nik uste, ba, hordela, aldagaik gehiago, ba, hordela, gehiago, eta guztiak izan arritu zu kontutan, eta nola afektatzen duten, ez? Hornean, lehurtatek, ba, zaitasunak, gauda ba, dira, eta beste modu batean, osa, itenzuna e, da lan aldi zaurretiko lan bat eta zerbait atzetik txetik zaude, ez? Erreportaiak dauka, ba, bueno, e, aktualitatearen puntu hori edo momentuan momentuko gauza, ez? Perdatzen dena da, nik aukeratu duten bidea, ba, niretzako egingarria zena edo kontrola garria zena. Nik ez nuen nahi ez dakit orlako e, formalki planteatu, ba, ez dakitz. E, ura onditan sartu nahi geien bat ez nuen nahiz ez dakile le, lengo esperientzia zen ez nuen kontrolatzen da hor dun ba, hor bueno, dun ba, izan haitzela bastante xumea e, Bueno, haipatu hai gulako asire hori bueno, gazetaritza mundutik zatoz eh, urte de xente pasaituzu atzerrian bizitzen, gainera horre bueno, korrespontxalanetan bizizarelako eta berentzat mm -hmm. mexikon, ez? kukerrezu nago bizitzen Bai, mm -hmm. bai Eta bueno, es, ba, ere igual inbeste urte ostean ba, buelta ere, o sea, ja zuretzat Euskal Herria buelta egita eta gero gainean horrelako proiektu batean sartzea, ba, Euskal Herri mailan ere ba gai pizkat, es, ba beharra da kompleksua edo eta, bueno, nola zuretzat Euskal Herria iritsi eta pum, ba, batean horrelako gozatetan sartu zaik, nola topatu duzu zure burua Euskal Herrian berriro, hemengo egoerarekin. Bueno, o sea, nesta kampo egon beti acaso hemengo referentzia, ez, baina bai, hombre, galtzen nituzu, enbal gauza, indeste denbora egoten zian kanpoan, baina, bueno, egia san hemengo aldean baza etzia, etzaiz badako ostatzen berriz ere hemen burutzea, ez, Ordun metade bestetikan laitako meta zan no oso da karria zen proiektua. Ordun etzai batek ostatu izan ba bueno, nerea egin deten, azken azken finea, eh? Ordun Ba ez dakit, ez zaita rotza egin, ez, hemen lanik egitea eta nengo gauzekan sartzea ingendekin ora. Eta bide, bide ondatik jarritzeko indentzia oso, la dokumentala Hombri, eta... Humbri, gustora ingonuke, ez dakik, aukerak izango egin, zebakez un mundu oso garristia dela. Eta horbortik, <laughs> ez dakit, zainziazioa topatzea baino ba, noski esperientzia izan da netzako oso baliagarria eta berriz ingonukea. Momentu honetan ezakazu, kontotu ezakazu beste proiekturikola eskuartean. Baiz, ez la, mm, gauzatuko dune zer ez, <laughs> ez, Eta, bueno, proiektu honekin, eh, bueno, esan duzun guztia gero ez, eh? eta, bueno, nik uste dut eh, entzuten ariben jendea ikusi ez bali madu, segure eski gogotxu egongo dela ba, gehiago jeiteko eta ba, dokumentala ikusteko ez dakit, eh, Ba, emanaldiak editu zuen aurreikusita hemendik aurrera bari ba, ba, guka guk dugu hemen euskoaldean egon, egon dira emanaldi batzuk ezakite belako bira txiki bat egiteko intendzia duzuen edo bai jarraituko ditugu emanaldiak egiten horiendikan eh, bueno eh, egutegia ez dago baina bai horiendikan zume txetan bai ezgia izan eta bai izango gara ni eh, gertatzen da ba ere ez dago la zehazturik egutegi hori ez daude ba, hainbat ez da dizun daola baina ez dago zehazta ordun Ezin esan, eta ezin estare, ez dakito, no? horren berri eman nirratiaz oso gukia daz, nirratia horreako gauzak. Aditzen emateko, baina, tamales. Zine. Eta, beha, zaila, zaila, ja, maitzeko, eh? zaila izan da promozioa, bueno, esan duzu ere, bueno, es? o azkenean sea, finantziazioa, bueno, kulturaren mundua eta benokasetaritza ere pairatzen ari du eh, krisia, momentu honetan, nola, nola ikusten duzu etorkizuna zure e, lanbidean? Horrela, Euskal Herrian. Euskal Herrian zelzuk e, kasetaritzan, diozu. <hums> bai. bai, bueno, nik uste oso zaila da, ola, ba, beste arropan ere zaila dago, baina ikusten kasetaritzan asko giala, eta oso baldintza txarrak. Edo txartzen da, baldintza baldintzat, egunetik egunera, e, baki zuetzen baita relakziotan maduno jendea soberan da, Ez dakit, momentu honetan alde horretatik edo lana den aldetik edo empleo gode beti gero bestetik ere kakas eta asko aldatu da, agentzia ondiek akate e, berrien esklusibitatea eta beste hori bueno, e, tirania horretan burdintzen dianak. Ez dakit, garri batean nik ustein nahi lana artesanago atzela eta batzuk alaz, ez dakit, etikak batzuk egin asko ze tokik eginagoez. Gaur egun, ba, nik uste, bihurtu dilak egin bat, da oroa arrezan da, ba ez dakit, e, salduet inkusten enpresa handia ondia bez. Ez dakit, berria eta kasetaritza eta horren inguruan egiten den hausnarketa edo horren inguruan egiten den ba, bueno, garapen bat, ez, nik uste, torri dena, galtzen. Dela, eta ja, ba, bueno, beste moduko, ba, kasetari hau dela, eta beste moduko kasetaritza egiten dela, preparaudes algo estenak, por supuesto Zoro corre na Inex eta horrekin bat erala, bueno, ba ez dakit, ba, profesio aldatzen dijoa, ezta nikuz saltmentak izugarrizko pisu hartu duela horretan eta horrek eraldatu du profesioen ulaitere esateko. Bueno, eta bukatzeko azken galdera eingo izugu eh, normalean elkarrizketatu beste saiatzen gala galdera berdinago egiten. <laughs> Zubota, bote perrunduan okurritu zaizuna, eh? baina... A ber, a ber zerbait okurritu zaizun. Zure dokumentaloietako superheroi nahi batzen zenitun, ez? Eh? Ba, superheroi bat izango bat zinazere eta botere aukikoa zenu nahi zenuen aldatzeko zerri zango zen ehingo zenuken lehenengo gauza. Zer aldatuko nuken? Bai. Alpatean, pues, por bai. ejemplo, monarkioken duken nuke. Osondo. <laughs> eta osondo, ba, hor txegelitzen da, beste aportazioat gileago gure... Gure listarako. <risa> bueno, ba, a ba Mamilla esker berta hemen gurekin egotagatik eta miliaskazuei. Eta hori gure adibongo arela urrengo monaldiak non dauden eta bueno, balimakizki gure baza balduko diegutu hemen gure oinetan eta eta animoa eta jarraitu horrelako lanak egiteko eta ez zerta duzun eta horrelako beste proiektu bat egiteko aukera duzun eta guk zatzeko. Familia <risa> ba esker beretan, oso ondo pasabe eta bueno, Un rengo bat bilarte. Eskerrik asko. Dori, muxu. Muxu agur. Nasce alegria, nasce saboura Manca para fazer ideia Se na carnaval a ramassar Já me posia São Vicente Nasce alegria, nasce saboura Manca para fazer ideia Se na carnaval a ramassar São Vicente é um Brasileiro Cheio de alegria, cheio de cor Neste três dia de loucura Categuer e carnaval es mora benzas igual. Son vi un presidir. Bueno, va ba, elkarrizketa interesgarria hau eta gero, ez? azkenean jo, ba benetan merezi duen filme, fi, o sea, documentalada ba, gonbidatzen duelako eta bueno, ba, azkenean zuzenean e, jendaren ahotsa e, biltzen duen horrelako altsorrak altxor, izatea eta gainera gauden momentu historikoan, ba, ba beti aportazio txukunak dira eta honekin bi minutu eta amaitzen dugu. Bai, ba, hori da. burrengo astean hemen zuen, za, zuen zai ongo garela berriro ere eta, bueno, ba, espero dugu guztokoa izan du izana, eta, bueno, berriko goratundut amaieran berriro ere edoztetar gazetarako, idatzeza iguzue gonekin abildua gmail.com era, eta, bueno, ba, euskal erriko irrati ditxo guztiai, muchondi bat, eta, eta aurrera. Bai, eta, bueno, aipatzenena, hola, motxean, moch, moch, guztua ematen duela irundar bat, horrelako gauzak egitea, eh? ah, ezki beti irungaizki, irungaizki, eh? ez? Gerta irundarra da. Irundarra da. <laughs> <hide> <hide> bueno, hurreko aztele arte la bat Mu Muup